Така його космічна природа. Так виглядають закони світової ентропії. В Майминській домівці чекало на мене запрошення на лікарсько-трудову експертну комісію, де мені було узаконено другу групу інвалідності, а військоматі очікував орден вітчизняної війни першого ступеня. Як тут не здивуватися? Приїхала дружина. Наближалася весна 1986 року, а разом із нею завершувався табірний термін Раїси. Вона мала приїхати до мене в заслання. Дев'ять років розлуки випало на нашу долю. В перші роки по моєму арешті траплялися хоч якісь там побачення. А коли Раїсу заарештували, лишилися тільки листи раз на місяць, що проходили через дві тюремні цензури. А насправді раз на місяць не виходило, бо в нас були родичі, у мене сини і сестра Таїса, у неї мати, брат, сестра. Та й в наших листах була забагато гіркоти. Ми надто любили один одного, і саме через те наша любов не була мудрою. Час від часу в цих листах з'являлися докори, дратівливо ущипливість чи навіть сварка. Тяжко про це писати, але й виставляти себе розумнішими, ніж ми були, не випадає. Тоді ж бо зникає сенс у сповіді. Земна людина і лишається земною, до ангелів ніхто з нас не доріс. Гибісти були переконані. Це вона, Раїса, зробила мене дисидентом, звідси і рішення. Нас обов'язково слід розлучити, тоді я буду згідливіший. Вони так тонко пли павутину з брехні і інсинуацій, що її в тюремній темряві годі було розгледіти, і ми починали обговорювати наші болючі незгоди в листах. Саме це нас і сварило. До того ж, я помітив, що в нас вельми схожі характери. Коли тебе щось мучить, вихлюпне це на папір. І тобі одразу ж полегшає. Чому я про це пишу? Бо чимало таких листів потрапило в руки гибістів, колись вони будуть віднайдені. Гадаю, такі листи не варто оприлюднювати. Як правило, вони були спровоковані нашими ворогами. В тих листах були не ми, то був стогін від болю, а коли людина стогне, то не завжди в неї вихоплюються чемні слова». Є ще одна поважна причина в цьому нелегкому зізнанні. Гібісти повірили, що нас уже розлучити неважко. Треба лише перерізати останню нитку, на якій тримався наш шлюб. Заслати Раїсу поза майму, щоб видовжити нашу розлуку. Коли підполковник Кузьмін сказав, що Раїсі планується Красноярський край, я йому не повірив. Не повірив, бо той вихвалявся, він усе робить задля того, аби ми були разом, але це йому важко дається. Та згодом Раїса потвердила, її ледве не заслали в Красноярськ. Маршрут змінили останнього дня і в пасажирському літаку зі спецконвоєм зрештою допровадили в Барнаул. Тим часом я місив сніг у Березняку і писав болісні вірші. «Лежать між нами дев'ять літ страшної лютої розлуки. Вже виросли мої онуки, і я уже не дядько, дід. А ти, скажи мені, яка?» Вже ні згадати, ні уявити, Лиш заново у серці збити Тебе з пустого рядка. Тож я, коли село дріма, На вітрі, що летить з Китаю, Твої листи перегортаю, Та вже й в них тебе нема. Озвись, кохана, де ти, де? А місяць тихою порою Пасе хмарки понад горою І мовить, жди, вона йде. Ще тиждень, два, і свята, жива, ти знімеш сидір свій тюремний, наш застарілий біль недремний, Відротить душі і слова. Та ось сніг під ногами перетворився на кашу. Затріщала крига на катуні, а згодом побігла туди, де катунь зливається з рікою Біє, і разом вони творять одну з найпотужніших Сибірських рік, що називається Об. Мабуть, від російського слова «Оде». Принаймні так я розшифрував назву цієї ріки. під снігу вилізли купи побутового сміття, що за зиму навалив біля дерев'яного нужника гуртожиток-будівельників. І зробилося вельми незатишно в Березняку, навіть гідко. Мені було неприємно, що Раїса це побачить, адже я в кожному листі вихваляв красу гірського Алтаю. Така наша біда. Не вміємо ми... Не засмічувати прекрасні куточки природи там, де поселяємося Звичайно, сміття буде прибране, але аж літку. Раїса неминуче на нього наштовхнеться І це зіпсує її враження від майми Так це потім і буде Якось годині об 11-ті вбіг до мене в кімнату молодик у шкіряній курці Мабуть, лейтенант КДБ і радісно вигукнув Микола Даниловичу, зустрічайте дружину